Uriaren o, goita batan, galdeketara erritarra egin ginuen jakiteko, beraz, patxararen geroari buruzte iritzizuen erritarrek zen iritzu zuten, eta beraz, erritarreri emaiteko aukera, uh, patxa plazaren geroa uh, autatzeko. Biziki kontengira egun horretaz, uh, zerren eta egun eta berogite beratzi pertsonak eman zuten izena, beraz, egun eta pertsonak parte hartu zuten, Orduan uh, gulk uh, emandako aukerari positibuki erantzun ziuten bainoako biztanleek, eta aukera bali zuten hoien uh, iritzia maiteko patxa plazaren geroari buruz. Horan uh, kontengira gainera uh, parte hartze handiaz gain, proposamenen kantitzatea ere handia da, horotara larriuntabero gita amak proposamen bildu baititugu, eta larriuntabero gita amak pro, proposamenak Biziki ezberdinak izan dira, ideea ezberdin ugari agertu zezkigu, guk pentsatzen ez genituen ideia batzuk ere agertu dira. Beraz eguna biziki positiboa... Uh, proposamen hauek uh, denak aztertu dituzue edo hortik oiti batzu? Hor uh... duan, proposamen guztiak aztertu ditugu, hortako denbora initz hartu digu proposamen guztiak aztertzeko. Hortik um, atera da, ba, proposamen batzuek gehiengo bat uh, lortu zutela, ergan baitu uh, agertu ziren jenden gehiengoak um, proposamen konkretu edo ideak konkretu batzuk galdegin uh, dituzte, eta artean litzateke aparkalekuaren kentzea, Zuluaren berregitea, eh, espazioa begetalizatzea, gauetako argiztapena ere hobetzea, eh, gero patxaplaza ere, jendak adik du patxaplaza izan dadin beti, ekimen ezberdinak antolatzeko gune bat, galdegin dute ere jendeak zakagon zien lekusallatzea eta azkenik ere gehiengoa lortu duen proposamena patxa plaza izearen ofizializazioa da. Gauza da beste proposamen ugari atera direla ez utena, eztenak gehiengo bat lortu, baina ere jendea initzek borondate agerstu dena proposamen horien alde. Baina gehiengoa ez zutenez lortu erabaki dugu bigarren uh, bozkaketa itzlu bat egitea, eta hori litzatekena beraz hottsalaaren bittik bederatzirat. Oren jendak behitza bere iditzea emateko okera du takteohtan. Hori da, hor badira proposan batzu jadaniko nartuak gehiengoa baitzuten, eta orain aldiz gehiengoa lortu ez duten proposamenak bozkatu beharko dira. Hor, sortzi proposamen ezberdinen batzen ditugu bozkatzerat, eta horietarik bozka gehien ateratzen dituen proposamenak txertatuko ditugu uh, azken uh, deliberazioan. Boska horren egiteko, zekitea, ze se molde? Hor boska horren egiteko, bi molde izanen dira, lehenik eta bain elektronikoa, internet bitartez, um, konkriptu kuio txalaren bitik bederatzeria, baionako erriko etxeko webgunean posibilitatea izango da bozkatzeko. Eta gero bestalde batetik, nahiko dutenek molde tradizionalago arekin bozkatu, gara maitu paperez haute son zian, dute ere, Otsailaren bederatzean Euskal Musoan bietatik uh, zazpietara bertan buskatzen alko baitute paperez. Eta ondoren Otsailaren bederatzean emaitza guztiak azaleratu edo gizakteratuko ditugu. Zeren eta egiten ditugu beraz uh, Otsailaren bederatzean ekitali bat izango da nun eta emaitza guztiak ondori estatuko ditugun. Eta hori guzti hori aperti fabatekin beraz komitatzen dugu jende guztia Otsailaren bederatzean ahatxeko sohtietan Euskal Musoan azken emaitzak aztertzeko eta jakiteko zein den ba, patxa plazari buruz eritarek autatu duten uh, geroa.